Накинула теплий халат і лише тоді пішла на звук працюючого телевізора до кімнати сина. «Привіт, синку!» – сказала генику, який сидів на дивані і лузав на сіння. «Вітаю!» – усміхнувся син. «Що сталося?» «Все добре. Чому ти побігла одразу в ванну? Чи не про нас шкоди не робив?» Настя коротко розповіла про свою пригоду. Поцікавилася, де свекруха. «Наша бабуся вже всі копита позбивала». Бігаючи на мітинги, пояснив Геннадій, у неї тепер графік є. Щоб нічого не прогавити, 19-го, 21-го вже відмітила. Готується йти 26-го квітня, тож побігла до Семенів не домовлятися. Комуністи та партія регіонів вже не придумують, як зібрати людей, то знає, що вигадали. Він притишив звук телевізора і подивився на матір. Я. Вони приурочили своє збіговисько до річниці трагедії на Чорнобильський ЕС. Хочуть зібрати побільше народу, щоб озвучити якісь свої рішення Луганської обласної ради. Самі щось вирішують, причому за всіх мешканців області. Нічого у них не вийде, сказала Настя. Ще є новини? Є. Нещодавно розмовляв телефоном зі своїм знайомим по інституту зрубіжного. Там активісти організували мітинг за Єдину Україну, на який отримали дозвіл. Міліція пообіцяла свій захист. Як ти вже здогадалася, охоронців порядку було мало. Активісти одразу помітили проросійський налаштований натовп, тож запитали міліціонерів, як їм бути в разі нападу. І що сказала наша доблесна міліція? Що все буде добре, відповіла Настя. В акції брали участь лікарі, студенти, вчителі. «Багато людей прийшло з дітьми», – розповідав Геннадій. «Як у нас на флешмобі», – нагадала Настя. «У активістів були лише прапори України, плакати і музика, а віддалік почали формуватися групи молодиків з палицями в руках», – продовжив він. «Підтримати захід за єдину Україну прийшов разом з дружиною та тестом музикант-бандурист із місцевих. Я й не знала» що у нас тут є ще бандуристи, – зауважила Настя. Та він не просто учасник багатьох концертів, а ще й переможець понад сорока фестивалів, автор близько трьохсот музичних творів, записав п'ять альбомів, грає на багатьох музичних інструментах. Захоплено, – розповідав Геннадій. Одне слово – людина мистецтва, тому дуже мирно. Так ось мітинг тривав десь хвилин сорок, а потім той натовп, який волав «Росія!», кинувся бити палицями мітингувальників. Били усіх підряд без винятку. Люди тікали, куди хто міг, а бандуриста схопили, прив'язали до дерева, довго шукали в його візитниці візитку Яроша. Ну, звичайно, іронічно промовила Настя. Чого ж може бути страшніше, ніж візитка правого сектора? Потім чоловіка відправили до міліції, висувають підозру за статтею 263 частина 2 кримінального кодексу за носіння зброї без дозволу. Кажуть, що знайшли у нього ніж, хоча дружина запевняє, що підкинули. Навіщо мирному музиканту носити з собою ніж, тим паче на такий захід? Уже ввечері телефонували дружині бандуриста, Знайомі і радили, щоб виїжджали з міста негайно Або не виходили з дому, бо у них є дитина Врешті-решт, можна було зателефонувати на гарячу лінію СБУ, сказала Настя Якщо в місті таке творять менти Ти читаєш мої думки Геннадій посміхнувся, нерадісно, сумно Вона так і зробила Вжили якісь заходи Так, говорили з нею як психологи Заспокоювали, що все буде добре, але нічим не можуть їй допомогти. — Ось тобі гаряча лінія, — зітхнула жінка. — Немає надії ні на кого. — А ти чому вдома? — Нема замовлень від клієнтів. — На найближчі дні нема, — відповів син. Тож я подумав, що можна поїхати до бабці Дуні. Може, щось їй там треба зробити чи полагодити. Настю здивувала така заява. То було не хотів навідувати буркотливу та сварливу бабусю, а то сам викликався. Геннадій дивився в вікно, тож Настя не могла бачити її обличчя. Звісно, треба з'їздити. Вона таки наша родичка до того ж самотня, сказала мати. То, може, і я з тобою поїду? Ні, він одразу різко заперечив, не треба. Тобі не можна виконувати важку роботу, нагадала вона. Я візьму когось із хлопців, вже спокійно мовив гена. «З них більше користі, ніж із нас з тобою». Настя тільки зауважила, що потрібно передати щось на гостиниць, Геннадій погодився. Розділ 22. Попетлівши змістими вузькими сільськими вулицями, форт Коротун зупинився біля похиленого дерев'яного паркану, за якого виглядала старенька хата. Геннадій відзначив, що передусім потрібно полагодити паркан бабці Дуні, бо дерев'яні стовпчики підгнили, а похилений паркан подекуди підпирали палиці. Напевно, бабця сама знаходила їх і самотужки, намагалася надати стійкості споруді, яка в будь-який час могла завалитися. Дві половинки воріт грузли в землю, перекосилися і нагадували розгонту старовинну книжку, яку ще можна почитати, якщо обережно з нею поводитися. «Ось тут живе ще одна моя бабця», – сказав Геннадій друзям, що вже вийшли з автівки і оглядали місцевість. «Цікаво, тут є дівчата», – мовив Іван, розминаючи плечі. «Я був би не проти познайомитися з молодою колгоспницею». «Відстав від життя не на один рік», – відповів Вюблення. «Колгоспів вже давно нема, тож і колгоспниць також». «Ви приїхали сюди баб шукати чи для діла?» – дуркнув Геннадій. «Ходімо до хати». Хвіртка протяжно скрипнула і відчинилася. І з собачої будки неохоче висунувся білий песик, повів носом у бік гостей і лише тоді хрипко кілька разів гавкнув. «Шарик, це я!» – озвався до нього Геннадій. Пес знову принюхався і привітно завеляв хвостом бубликом. Пізнав мене. Гена підійшов ближче простяг руку. Собаки її обнюхав, лизнув, радісно заскавчав. Хлопець почухав йому за вухом. Відчув собачий хвіст закружляв іще швидше. Хлопці підійшли до хати, постукали. Одразу двері широко відчинилися, і на ганку постала не стара бабця, а юна дівчина. Волосся зібране у дві киски, червона футболка, джинси, обтяжку і приємне обличчя, на якому застигло здивування. Хлопці теж отеріли і роздивлялися дівчину так, ніби побачили інопланетянина. «Хто ви таки?» – нарешті запитала дівчина. «Ми до бабусі Дуні», – першим озвався Генник. «Я її родич. Заходьте», – запросила вона бабуся вдома. У хаті було світло й хайно попри те, що зовні будинок здавався старим пахло чи то супом, чи смаженою цибулею. Іван по собачому принюхався, і те, що приміщення порушило буркотіння в його животі. Геннадій привітався з бабцею, простягнув гостинці від матері, але жінка не забрала. Вона майже нічого не бачить, пояснила дівчина, забираючи пакет. Так підтвердила стара. "Осліпла я, як і мій Шарик. Катарата". Зійла очі, примітка, катарата мається на вазі катаракта. Доля сказала досить дивитися на життя, надивилася вже, всього на віку побачила, пора збиратися додому. Бабуню, жартівливо звався Геннадій, скільки вас, пам'ятаю, ви все збираєтеся додому, ще рано. Ні, Геннеку, відчуваю, що пора, сказала бабця, нагостювалася у життя. Пора й честь знати. Гадаєш, легко жити, коли розрізняєш лише світло та тінь. Людей не пізнаю, бо вони для мене стали просто темною плямою.